Жорж Сіменон. Людина з Лондона. Частина друга, розділ шостий. Ольго, швидший сніданок, міс Мітчелл. Коли покоївка із підносом проходила повз, господиня жестом зупинила її і швидко оглянула їжу. Додайте тостів та порцію масла. Годинник над баром з червоного дерева, мабуть, показував половину десятого. Але час тепер нічого не означав для готелю Нюхенвей. Готель перестав жити нормальним життям. Старий Мічелл, що повернувся тільки о п'ятій ранку, уже встав. Було чути, як він ходить по ванній кімнаті, і коридорний стверджував, що він робить гімнастику. Інспектор Моллісон провів усю ніч на вулиці. Хазяйка вже сиділа за конторкою, коли він повернувся. Зовні він був зовсім спокійний, наче людина не причепна до того, що відбувається. Я хочу поспати до десятої. І якщо зателефонують чи будуть запитувати в жодному разі не турбуйте мене. О десятій розпорядилися подати сніданок. Але спати вам доведеться лише дві години. Цього достатньо. Він був дуже люб'язний і простий. Проте господиня не наважувалася його розпитувати. Розсильний, що з'явився в готелі, о пів на дев'яту розповів, що скрізь терчань жандарми та поліцейські. Зрозуміло він дещо перебільшував, але загалом так і було. Торговці, відкриваючи магазини, теж помітили це. Дощ, напевно, зарядив на весь день. За 15.09 задзвонив телефон. Питала інспектора, але господиня лишилась невблагана. Ні, добродію, містер Моллісон категорично заборонив. Будьте ласкаві передзвонити після десятої. Приступаючи до роботи, Жармен тихо кинув. Я думаю, візьмуть його чи ні? Хазяйка із подивом визначила, що весь цей час і не згадала про Брауна. Її більше займав розмах поліційної операції та спокій інспектора скотланд ярду «Де він може втекти?» – продовжував Жармен, натягаючи білу куртку, яку носив у ті часи, коли не служив за столом. «Ось ви, наприклад, мадам, хіба ви запідозрили б у ньому злочинця?» Він з таким сумним виглядом пив своє віскі та мовчав, лише поглядом просив другу порцію. Тихо. Спускається містер Мітчел. Дихаючи важко і шумно, як після пиятики, хоч він і краплі в рот не брав, Маулен перекинувся на лівий бік і лише тоді зрозумів, що лежить у своєму ліжку. І проспав уже приблизно годину. Він чув, як грюкнули вхідні двері. Хтось, мабуть, вийшов з дому. Він знову спробував міркувати, але відчув, що кінця і краю цьому не буде. А думки прийдуть неприємні. А тоді, вважав за благо, знову заснути. З дому вийшла не дружина. Вона начищала фламандською пастою кухону плиту, а анрієта. Тяжкий ключ відтягнув кишені і пальта. Вона взулась у сабо і пов'язала волосся хусткою. «Іди, дино, набери до сніданку крабів», – веліла їй мати. Для цього не обов'язково було спускатися крутою стежкою до гавані. Можна було просто дійти прямо стежкою до скелі. Землю покривала тверда трава, тож линяло зеленого кольору, що й море. На розі між скелою і гаваню дівчина помітила жандарма, але не надала значення і попрямувала до ущелини. Був відлив. Щороку за 200 метрів смуг гальки покривали водорості та інші морські рослини. В них і потрібно було шукати крабів за допомогою спеціального гака, але так, щоб не послизнутись. Вже з шести років Андрієта ловила тут крабів. Рідкий дощ прибив її волосся до скронь. Вона глибоко вдихнула повітря, просочене різким запахом водоростей. Неподалік стояла причепка, яку батько зробив із старих дощок біля підніжжя скелі, використовуючи схил як опору. Анрієтта попрямувала до нього. Над її головою весь час маячів жандарм і від нічого робити слідкував за нею. Батько забув закрити двері, подумала дівчина і спробувала повернути ключ у свердловині. У причепі стояла плоскодонка, на якій мален ішов у море рибалити. Вудки безліч всякої всячини, викинутої морем на берег під час сильних штормів. Порожні бочки, шматки, коркової кори. Є ще з-під галет, уламки досок. У середині панувала напівтемрява. Андрієта знала, що кошики лежать ліворуч. Зробила крок до них і раптом зупинилась. Вражена незвичайним звуком. Вона завмерла, прислухалась. Спершу вирішила, що в причепці щур, але звук повторився. «Ні, так щур не шкребеться». Але очі її звикли до напівтемряви, і вона розрізнила молочно-білу пляму обличчя. «Чому вона не закричала? Може, тому, що згадала про жандарма?» Не взявши гака і кошика для крабів, Андрієтта позадкувала, зачинила двері і засунула ключ у кишеню. Не роздумуючи, вона побігла назад У міру наближення до будинку страх її зростав Хоч вона і дивувалась виявленою у неї холоднокровністю Андрієта тихенько постукала І тільки но мати відкрила їй, відразу випалила У нас у причепці людина Та що ти таке говориш? Я бачила жандарма на скелі, мабуть когось шукають Нагорі в маленькій спальні Мелон почув голос жінок і розплющив очі. Він подивився на шпалери зі срібною смужкою, якими замінив колишні, на квіточку. Торговець сказав, що смугасті сучасніші. Але він до них так і не звик. Як і до шматка червоного шовку що чотирьма дерев'яними вислюками, який служив абажуром. Щоб розібратися, про що йде мова знизу, йому достатньо було підвести голову і прислухатись. Маулен завагався, Прислухатися чи продовжувати спати Він віддав перевагу останньому Але навіть у вісні усвідомлював Що після пробудження Йому доведеться думати про неприємні речі Сніданок вам подадуть у їдальню, містер Мітчел Жар мене сніданок містеру Мітчелу Яєчня з беконом, чи не так? Старий був потішний, кволий, напрочуд нервовий але особливо вражала в ньому рожева, як у дитини шкіра, і безневинний вираз обрамленого сивиною обличчя. Його ще не заарештували? На силу вимовив він, бо по-французьки знав кілька слів, та й то вимовляв погано. Так погано, що Жармен нічого не зрозумів. І Дюпре довелося перекласти. Містер Мічел питає, арештували злодія чи ні? «Не знаю, містер Мічеле, інспектор пішов спати і велів не будити його до десятої». Вона глянула на годинник, було за десять десята, і тієї ж миті під рукою в неї задзвонив телефон. «Ало, так, готель Нюхенвей. Ні, пане, зателефонуйте через десять хвилин. Запевняю вас, це неможливо. Що ви сказали?» Вибачте, пане капітане, я справді не маю права. З буфетного віконця висунулась голова її чоловіка. Це капітан Порту, жестикулюючо пояснила вона. У морі щось виловили. Крізь засклені двері їдальні господиня бачила містера Мічела, який не їв. Жар за три хвилини десята час готувати тацю. Жармен зрозумів і за три хвилини постукав у шостий номер. Чверть години чути було кроки. Лилася вода з крана, нарешті двері відчинились і сходами спустився інспектор Моллісон. Свіжовиголений, в очищеному костюмі, з волоссям, змоченим одеколоном. Телефонував капітан Порту, здається, знайшли тіло. Кинувши сніданок, підбіг старий Мічелл. Інспектор, подавши йому праву руку, лівою схопився за слухавку. «Ало, кабінет капітана Порту, будь ласка!» Тримаючи слухавку, він щось говорив англійською співвітчизнику. Біля бару постійці смирно застиг Жармен, за віконцем – господар. Пані Дюпре зніяковіло посміхалась, наче вибачаючись за свою присутність. Закінчивши розмову, інспектор – Обмінявся кількома фразами англійською і з Мітчелом. Потім сказав жармену: Моє пальто, будь ласка, вибачте, містере Молісон, дозвольте спитати, чи не знайшли містера Брауна? Залилася від збентеження пані Дюпре. Він із подивом подивився на неї. Чому Брауна? Я думала, сама не знаю. Мені здалось знайдено труп, труп людини, яку вбив. «Містер Браун». Вона ще дужче почервоніла, коли інспектор сказав. «Ваш містер Браун». Це звучало майже як звинувачення. Потім занепокоїлась, чи не помітив натяку чоловік, але той не звернув уваги на репліку інспектора. «Принесіть шубу містера Мітчела Жермена». Обидва англійця пішли, і в будинку відразу стало якось незатишно. Спочатку всі мовчали, Жанмен поставив склянку на місце і, дивлячись на стійку, тихо промовив. «Як ви вважаєте, пані Дюпре, це правда?» Тим часом господиня дивилась на крісло, в якому любив довго сидіти містер Браун. Крісло стояло за два метри від неї. Іноді вони з Брауном обмінювались кількома словами. Вона навіть запитала якось, чи не одружений він, і той мовчки показав їй свою обручку». Їй тоді здалося, що туга Брауна викликана негідною поведінкою чи злим характером його дружини. «Накривайте столи жармени, п'ять приладів для містера Генрі та два для парижан». На кухні у Мауна продовжували шепотіти. Будинок був майже новий, добре обставлений і обладнаний так, що підтримувати в ньому порядок не становило труднощів. Двір, вимошений плитами, Пральня, комора за кухнею, паркет покритий лаком, стіни сходової клітки олійною фарбою. А ось про товщину перегородок не подумали. У будь-якій кімнаті чути було все, що йдеться у сусідній. І коли, наприклад, Маулен одягався в спальні, в чверть години в усьому будинку стояв гамір. «Ти впевнена, що закрила двері на ключ?» «Я ненароком зробила це», Просто вискочила та повернула ключ. Не знаю навіть, чи треба говорити батькові, поняття не маю, що з ним твориться в останні дні. Ти помітила люльку, яку він собі купив, і нічого нам не сказав? Вчора і позавчора він майже не спав. Можна було попередити жандарма та дати йому ключ. Вони обидві подумали про це, але від такої думки тут же опустились. Відчувши важкість на серці Особливо Анрієта, якій зараз же здалося, що на півтемряві вона побачила очі зацькованого звіра Якби ж знати, що він накоїв Може, щось надрукували в ранковій газеті? Газета лежала в поштовій скринці, читав її лише мален, коли вставав Анрієта пробігла заголовки, перевернула сторінки але не знайшла нічого, що стосувалося б людини у причіпку. «А якщо він туди забрався, щоб украсти батьк віснасті?» Вони злякались. У разі пропажі гнів Мална був би жахливий. Він спав так чуйно, що весь час чув у себе нагорі шепіт у кухні і все ж таки намагався сховати голову під подушку. Вдавав навіть, що хропе, ніби намагатись приманити сон. Рев Сирени сповістив його, що вже одинадцята ранку. Але у звичайні дні він вставав на дві години пізніше. Тож час подумати у нього ще буде. Міс Мічел спустилася сходами в хол готелю Нюхенвей. І господиня із цікавістю розглядала її. Вночі приїжджих приймала не вона, а черговий. Ще до знайомства із людьми ми намагаємося уявити їх. Пані Дюпре Ава Мічелл малювалася тоненькою, рішучою, зі спортивною зовнішністю дівчиною. Насправді вона виглядала маленькою дівчинкою, верніше лялькою із величезними блакитними очима та крихітним носиком. Вона знала кілька французьких слів, трохи більше, ніж батько, і акцент у неї був зворушливий. «Є щось нове?» – запитала вона. «Що нового міс?» Щодо наших грошей?» «Ні, знаю тільки, що з води витягли, вибачте, труп». Жармен щойно розповів, що тіло пробуло у воді дві доби. «Зачепилося запалю південного причалу?» «Південного причалу», – повторила дівчина, наче на уроці французької. Вона не зрозуміла. Пані Дюпре говорила надто швидко. Єва Мічел оглянула бар – Їдальню, салон, мабуть, відшуковуючи, де б прилаштуватись. Але зрештою попрямувала до дверей. Хоча дощ все лив, вона перейшла через вулицю і тепер на самоті ходила набережною. Здалеко вона здавалась ще тендітнішою, зовсім дитиною. Біля самої гавані інспектор і Мічел вийшли з ангара. І поліцейський сказав капітанові порту – так, це Теді. Я надішлю вам його досьє. Ви вважаєте, що його вбили? Не думаю. Впевнений. Рано чи пізно це мало статись. Якби ви знали Брауна, ви зрозуміли б мене. Теді був його злим генієм. Примушував його робити то одне, то інше. І ніколи, як навмисне, Брауну нічого не діставалося. Мітчелл був край збуджений. Поки вони крокували набережною, він накидав інспектору запитання. «Але ж ви передали цьому хлопцю мою пропозицію?» «Я буквально повторив ваші слова. Впевнений, що він навіть не заходив у готель. Але ж ви казали, що варто Брауну переконатись, що все розкрилось, як він відмовиться від банкнот, аби йому дали спокій». Інспектор промовчав. Здалеко він побачив жандармів та поліцейських у цивільному. Мешканці Дюп'є теж впізнавали їх. У всіх крамницях тільки й розмови було про те, що трапилось. Хоча газети навіть не згадували ні про який злочин чи велику крадіжку. «Ідіть до доньки містера Мічелл!» «А ви знаєте, що саме в мене він вперше показав свій акробатичний номер?» Раніше він був простим клоуном у бородячому цирку. Так, ідіть до Єви, вона, мабуть, надює одна в готелі. Мален змучився, намагався заснути. Він так крутився, що в нього заболіла потилиця. Даремне він намагався позбутись неспокійних думок. Вони самі лізли в голову, варто було лише на хвилину розслабити волю. Батько встає оголосила пані Маулен, застилаючи стіл з катертинкою. «Розказати йому?» «Побачимо спершу, в якому він настрої. Я подам тобі знак». Найчастіше Маулен спускався вниз, одягнувши на нічну сорочку лише штани та куртку і сунувши ноги у домашні тухлі. Однак цього разу він довго ходив по спальні, а коли відчинив двері до кухні, на ньому, як і напередодні, був недільний костюм. Про які такі секрети ви шепотіли весь ранок? пробурчав він підозріло озираючись. Він відкрив каструлю і скривився. Знову капуста? Я хотіла приготувати крабів, розгубилася дружина. Ну і де вони? На кутку столу він побачив великий чорний ключ і косинку Анриєти, яку донька одягнула тільки коли ходила на берег. Адже ж був відплив? Так, тату, пані Маулен подала дочці знак Розповідай Зараз поясню, минулого разу ти, мабуть, забув закрити причіпок Що ти кажеш? Запевняю тебе, двері були незачинені Нахмуривши брови, він чекав продовження Повернувся спиною до плити та набивав люльку Спершу я побачила жандарма, мені треба було взяти гачок та кошик в цей момент дружина та донька здавалися йому чи не ворогами. «Ну і далі? Ти що, оніміла?» «Там в причіпку я побачила чоловіка», – квапливо вигукнула Анрієта. Він ховався за човном. Майлен кинувся до неї, наче хотів ударити. «Що він тобі сказав? Повтори, що він тобі сказав?» «Луї», – простогнала дружина. «Та кажи ж тебе, чорти побрали б!» «Він нічого не сказав, я втекла!» Мавлен глибоко дихав і погляд його важчав «Ти сказала про це жандармові?» «Ні», – мало не плачучи, відповіла Анрієта. Він глянув на ключ і знову вибухнув. «Виходить, ти його закрила?» Відповісти Анрієта вже не посміла. Вона тільки кивнула і підняла руку, щоб прикритись від удару. Мален задихався. Йому треба було щось зробити. Неважливо що, аби дати розряду нервовій напрузі, і першою жертвою стала люлька. Він щосили шпурнув її на підлогу, і вона розкололась, як яйце. «Грім небесний, ти закрила його?» Однієї люльки було мало, і пані Мелон, що стежила за загрозливим поглядом чоловіка, поспішила прибрати супову миску. «Грім небесний!» – повторив він. Все могло статись, але таке. Людина з Лондона закрита саме в його причіпку. «Що ти збираєшся робити, Луї?» Він схопив ключ і засунув його до кишені. «Що я маю намір робити?» Та він і сам не знав. Але щоб їх не налякати, посміхнувся. «Слухайте, по-перше, ви обидві мовчите. Зрозуміло? Я не потерплю, щоб до мене чіплялись із розпитуваннями. А тепер займайтеся своїми справами – бабськими». Тяжко ступаючи, він пройшов через коридор, зняв з вішалки кашкет і відчинив двері. Дощ став дрібнішим, але частішим. Вже за кілька кроків по щоках і руках у нього побігла вода. Він не подумав, що треба взяти стару дерев'яну люльку. І тепер йому не було чого палити. Не пройшовши і п'ятидесяти метрів, він помітив жандарма, який стояв на краю скелі, нерухомо як вартовий. Далі було море, зелене і з білими смугами. А зовсім далеко на тлі безмежного неба темніла пляма, дим Нюхенвейського пароплава. Розділ сьомий. Привіт, кинув Маулен, заклавши руки в кишені, і зупинився на краю урвища. Він міг дозволити собі таку безцеремонність. Залізничник не нижче рангом, ніж жандарм. І той, подивившись на формений кашкет, зрозумів це і поприятельськи відповів. «Привіт!» «А що ж сталося?» не вдавав, що дивиться на море, але косився у бік причіпка. «Шукаємо якогось англійця», – зіткнув жандарм. Повернувся у бік міста, де за гарного зору можна було розладіти годинник на морському вокзалі. «Так, це англієць». У жандарма в голові було одне – «коли його змінять?» І малину стало гидко, йому хотілося поговорити довше. Наговоритись вдосталь. Він розумів, що людина, що ховається в причіпку, почує їх. Починався приплив. До п'ятої години вода підійде до скелі, і якщо буде вітер, прибій заплескає біля дверей причіпка. «Ви живете тут?» – запитав жандарм із вічливості. Мален вказав на три будинки, що височили на окосі, і його співрозмовник співчутливо зітхнув. Не дуже тут весело. Скажіть, а цей англієць він озброєний? Начебто ні. Іти малону не хотілось, але якось дуже дивно старчати тут під дощем, витріщатися на море. Проте саме дощ, присутній жандарма, тужне довище мокрих дахів, білі баранчики на Зеленому морі заспокоювали його йому потрібно було, щоб Всесвіт здавався похмурим. Він слухав стукіт дощових крапель по рифленому залізу даху і знав, що струмені води просочуються всередину. «А достеменно відомо, що він не покинув місто?» – запитав Маулен так само байдуже, наче попросив прикурити. «Та я знаю тільки те, що мені сказали. Інспектор Скотлен Ярду стверджує, що цей тип у кишені не має ні гроша, ні ножа, ні револьвера. Це навело Маулена на думку, що його клоун сидить без їжі. Ну, просто збожеволі ти, стій тут і думай про одне і те ж. Чи не вирішив тікач, почувши голос, що він оточений, чи не тремтить від страху та холоду. А що він відчув, коли увійшла Анрієта? Маулен зіштовхнув ногою грудко землі. І вона впала на рифлене залізо даху. «Причіпок ваш?» – запитав жандарм. «У вас є човен?» «Плоскодонка. Але найближчими днями куплю моторку». «А з якого часу у вас на залізниці виходять на пенсію?» «Із п'ятидесяти п'яти». Вони вели неквапливу бесіду, а внизу, як і раніше, сиділа голодна людина. Маулен штовхнув ногою ще одну грудку землі. І як хлопчик, який ганяє каміння, повертаючись додому зі школи. Але очі у нього забігали, коли жандарм поцікавився щодо пенсії. Стрілечник подумав: якщо я не відімкну двері, клоун через кілька днів помре. Уява почала малювати йому страшну картину. Наприклад, уночі в самий розпал припливу він тягне до моря. Худе тіло, що одеревіло. «Піду перекушу», – промимрив він. І, засунувши руку глибше в кишені, потався до хати. Немає гірше, ніж давати волю думкам. Вночі жандарми будуть безперервно робити обхід із ліхтариками. І варто людині на свою біду кудись поткнутися. Це буде все помічено. Усі, навіть Ернест, що повернувся зі школи, вже сиділи за столом. Маулен мовчки взявся до їжі і почергово поглядав на домашніх. «Підеш зі мною до міста?» – раптом запитав він Андрієту. Дівчина подивилась на матір та кивнула. «От і добре, ідіть, прогуляйтесь вдвох». «А я?» – занив Ернест. «А ти залишайся вдома». Маулен піднявся до спальні, причесався і почистив костюм. Потім дістав стару коробку, що збереглась із дзеркальної шафи. Треба взяти трохи грошей. У коробці лежали тисячофранковий і п'ятисотфранкові квитки. І він крадькома засунув їх у кишеню. Готова, Анрієто. Ще п'ять хвилин. Коли він проходив повз кімнату дочки, йому захотілося відчинити двері. У тазі плескалась вода. Меолин на секунду зупинився і насмішкувато кивнув. «Причепурися, причепурися!» Та людина голодна. Дощ не припинявся і в причіпку, звичайно, утворилося з десяток щілин, через які крапає крижана вода. «Ернест, вийде на хвилину!» «Навіщо?» Меолин виставив хлопчика в коридор і простягнув руку до вогню, як завжди робив після миття. «Я обдумав те, про що розповів Андрієтті вранці», – сказав він дружині. «Про це нікому ні слова, зрозуміло ж?» «А якщо він утече на твоєму човні?» Про це Маулен не подумав. Він засмучено зітхнув. «Що вдієш?» Андрієтта напудрилась і підфарбувалась, трохи переборщила із помадою, що було особливо помітно на тлі зеленої шовкової сукні». Коли вона одягала її, всі відразу помічали, що вона повніша, ніж здається. «Куди підемо? Подивимось!» До стежки вони йшли мовчки. І малину було так радісно, ніби вони йшли на свято або на якесь весілля. І повсякденне життя кудись відступило. «Хазяїн тебе не ображав? Ще чого?» Він вивчав дочку своїми маленькими очима, і задоволенням, і водночас, і занепокоєнням. «Я порадив матері нікому не розповідати про причіпок. Зрозуміло ж, і ти нікому не кажи». У порту вирушав траутлет, і весь екіпаж, що зібрався на палубі, із усмішкою поглядав на Анрієту. Вона теж йшла незвичайною ходою, а ступала якось м'яко і урочисто, і на її обличчі світилася радість. «Ми йдемо до кав'ярні Швейцарія?» Мавлен відповів не відразу. Він глянув на свою скляну будку на кінці порту і здригнувся, від думки, що тепер багатий. Це було нечувано та неправдоподібно. На самоті він навіть не усвідомлював того, що собою уявляють такі гроші. Але зараз, прогулюючись з донькою, відкривав для себе все нові і нові перспективи. Тобі не хочеться знову на роботу? Ні. Але це неможливо, – відповіла вона, не підозрюючи, який сенс вклав у ці слова батько. А якби можна було, і я одягнув би тебе краще, ніж донька Ліоні? Ну, ця на себе стільки витрачає, але все одно залишається опудолом. У, у скляній буці Малин розрізнив фігуру змінника, день був сірий, вогнів ще не запалювали, і все навколо здавалося похмурим та убогим. Денний стріличник теж, мабуть, бачив його і заздрив, чи він гуляє зі своєю донькою, що прифронтувалась. На розі набережної чергували два жандарма. Ще один біля входу до морського вокзалу. Перехожі поспішали. День згасав. Пішоходи тулились до будинків, щоб їх не забризкали автомашини. Кав'ярня Швейцарія запалила вогні. Зазвучав громофон. Камелія вже сиділа у своєму кутку і, оскільки Маулен прийшов із донькою, вдавала, ніби вони незнайомі. Що, однак, не завадило їй оглянути Анрієту з голови до ніг. «Випий чогось солоденького, скажімо, лікеру». «Офіціант – один лікер та один кальвадос». Бенедиктин запитав офіціант. Анрієта скривилась і похитала головою. «Мені також кальвадос, тільки з цукром». Вона першою заговорила про те, що їх турбувало. «Я думаю, чи є в нього їжа, і потім, молодий він чи старий?» «Ні молодий, ні старий. Він людина без віку. Сумний, неприкаяний, бідолаха». «Невезучий», – подумав Маулен, пригадуючи човен, що повільно плив, і людину в ньому, що шукала валізку. «А люлька була дорога, тату?» «А що?» «Якщо не дуже, то я куплю тобі іншу». Йому стало страшно, а раптом вона дізнається, що люлька коштувала 250 франків. Він перевів розмову на іншу тему. «Мабуть, мати просила тебе купити блакитну шерсть». «Так, вона хоче, щоб я зв'язала Ернесту светер». «Цікаво, а скільки коштує хутро, яке носить камелія?» Малин згадав, як одного разу цілуючи дівчину, він торкнувся теплого, надушеного хутра. У хутрі він не розбирався і запитав про це у доньки. Енріетта зрозуміло відповіла. «Б'юся об заклад, що він штучний, а ця жінка повія. Я знаю її. Вранці вона приходила у м'ясну крамничку в родному халаті та стоптаних туфлях». «А штучне хутро». Скільки може коштувати? Мабуть, три сотні франків? Він випив другу чарку кальвадосу і виняв для розрахунку з офіціантом 500-франковий квиток. Ходімо. Куди? Побачиш? Бувають дні, коли алкоголь не діє, а просто викликає головний біль. Іноді він вселяє у душу надію і оптимізм. Так було зараз із Мавленом. Очі облищали і, виходячи, він потай дружньо помахав камелії. Стемніло, вітрини світилися вогнями, парасолі перехожих стикались. Мален помітив на одній молодій жінці елегантний блакитний плащ і відразу вирішив купити дочці такий самий. З байдужим виглядом і легкою усмішкою він завів Андрієту в магазин. Нова галерея. Пройшов від секції до секції – і заговорив із продавцем. «Покажіть нам блакитні плащі. Прості чи шовкові?» Допоки дочка приміряла, Малин думав про інспектора скотланд ярду І саме йому адресував усмішку, що в нього з'являлась. Він кидав виклик не тільки інспектору, а й простофілям-жандармам, своєму ранковому співрозмовнику і маленькому комісару, який все ще, мабуть, бігає під дощем, і як одержимий. «Скільки?» – запитав він. «Сто сімдесят п'ять франків. До плаща можемо запропонувати відповідний берет». Він купив і берет за двадцять франків, а потім оглянув в полиці, чи не можна ще щось придбати. «Залишайтесь у плащі, мадмуазель». Звичайно ж. І вона дала свою адресу, щоб їй відіслали старе пальто. На вулиці стрілочника та його доньку охопив ще більш Святковий настрій. Перехожі помічали це за їхніми збудженими, усміхненими обличчями. Маулен вирішив, що може повністю витратити взяті в коробці 500 франків. Туфлі в тебе ще добрі? Не промокають, але до блакитного плаща не підходять. Купили ще й туфлі. Було радісно підійти до каси і запитати з байдужим виглядом. Ніби сума не мала для них ніякого значення. Скільки з нас? Пані Маулен пробігала б містом півмісяця, перш ніж вибрала б таку пару взуття. Жандарма, напевно, вже змінили. Можливо, взагалі зняли пост. Не можна ж до віку стояти берег, тільки тому, що хтось утік. Задоволена? Ще пак. А що скаже мама? Очі його зовсім звузились, він мовчки підвів доньку до магазину рукавичок. Заходь. Анрієта вже за непокоєним поглядом дивилася на збуджене обличчя батька. Вам на хутрі чи на вовняній підкладці? А які краще? Найдивовижніше, що йому хотілося плакати від радості та хвилювання. Він ніби жив тепер у якомусь іншому світі. Якби він не був багатий, сидів би зараз удома, щось майстрував, і як завжди після полудня або грав у доміно у барі. Купи пару і для матері, вона буде задоволена. Я розміру не знаю. Якщо вони не підійдуть, ми обміняємо мадмозель. Квапливо втрутилась продавщиця. Всі довкола були люб'язні. У сусідньому магазині, де вони купували панчохи до Анрієти, звернулися пані. І Маулен відвернувся, щоб сховати посмішку. Все це чудово, але на що сподівається людина, що сховалась у причіпку? У нього ні копійки. Поліції відомі його прикмети. Несподівано Маулена перестали цікавити покупки доньки. Убивця заліз у його причіпок. Чи не збирається він під покровом ночі проникнути до Мауленів? Будинок він знає. Не може він і знати, що валіза залишилася у будці стрілочника. Знає він і те, що мали він уночі на роботі. У газетах повно історії подібного роду. Рецидивіст, розшукуваний правосуддям, розуміючи, що йому втрачати більше нічого, проникає в будинок або ферму, що стоїть на відшибі, вбиває жінок і старих, сокирує або ломом. «Забирає гроші, спустошує кумору, а вино п'є прямо з пляшки». «Скільки?» – запитав Мауленка сирку впалим голосом. Андрієта помітила, що батько змінився в обличчі і тихенько сказала. «Вважаєш це дуже дорого?» «Та ні». «Розсердився?» «Кажу ж тобі, ні». Маулен не любив Ернеста, тому що всі знаходили у ньому подібність до дядька, а мати завжди захищала сина, від повчань батька. Але все ж таки він купив йому новий ранець і акварельні фарби. Анрієта несла покупки, дощ порічав. Але краплі стукали по паперових пакетах із речами. Щоб ще купити. Тепер, коли він розміняв і тисячу франків, не було розрахунку зупинитись. Але думка купити щось ще для себе не спадала йому. «Ти маєш купити собі новий кашкет, батьку. Ах так, кашкет залізничника, а чому не всю форму? Зайдемо сюди на хвилинку. Це було бістро, і в барі він проковтнув оператив, сподіваючись повернути собі гарний настрій. Але він навіть не має права залишатися вночі вдома, щоб охороняти свою сім'ю. Чого вип'єш? Нічого, не хочеться мені. І все ж таки, Налийте їй чарку», – сказав Мален офіціантові. «Адже ж, якщо вона не вип'є, це буде ніби закид. Пий, шкоди не буде. Де тут є хутряний магазин?» Навпроти пошти». Маулен п'янів, від нав'язливих думок, ставав упертим. «Скільки коштує лисиця?» «Справжня? Від 500 франків та вище. Покажіть!» Донька потягнула його за рукав. «Не треба, мати розсердиться. Штучна теж гарна!» «Відчепись!» Радісне почуття сп'яніння в Андрієте стало проходити. Але воно повернулося, як тільки хутро обвило її шию. Це була руда лисиця, яка не підходила до плаща. «У ній і підете?» «Ще б пак, звичайно, у ній!» Вони знову вийшли на двір, Зі своїми пакетами. Чи не час повертатись? занепокоїлась Андрієта. Вона перейшла на інший бік, щоб пройти повз м'ясну, але жалюзі були опущені крамничка порожня, на розі яка жінка розпитувала перехожого. Маулен звернув на неї увагу, бо говорила вона англійською. На ній був чорний костюм, легкий за сезоном. Жінка мала неправильні риси обличчя, руде волосся вибивалося із капелюшка. Тонку шию прикрашав золотий ланцюжок із медальйоном. «Купи газети, сказав Маулен дружці. Він намагався не дивитись на засклану будку. Обходячи кав'ярню Швейцарія, щоб вийти на набережну, вони знову зіткнулися із камелією. Вона говорила з англійським інспектором. Маулен прискорив крок. Йому немає в чому дорікати, він не зробив нічого поганого. Нахмуривши брови, він обміркував, що робити із причіпком. А потім нехай пройде кілька тижнів чи місяців, і тоді можна буде попроситися на пенсію. Він переїде кудись, тільки обов'язково за межі Нормандії, наприклад, на південь від Сени. Купить вітрильний човен і буде ловити рибу в своє задоволення. «Я думаю, що скаже мати». У міру наближення до будинку, занепокоєння Анрієтта зростало. У малона залишилося рівно стільки часу, щоб встигнути переодягнутися і повечеряти перед тим, як піти на роботу. Чи не спробує та людина вночі вийти зі свого притулку? За плоскодонкою лежить інструмент. Дошки можна пропиляти. Не знати, де зараз клоун, було жахливо. Але ще гірше знати, що англієць у причіпку. Хіба клоун зупинився перед убивством спільника? Ні, убив запросто, так холоднокровно, що й уявити неможливо, якщо на власні очі не бачив. Можливо, саме тому Маулен не зазнав потрясіння. І якщо клоун не їв з вчорашнього дня, то певно зовсім поганий. Він і раніше виглядав змученим. Однак у темряві причіпок має відому перевагу. Чи не краще тихо, не привертаючи нікого, поговорити з ним через стіну і запропонувати частину банкнот? «У нас хтось у гостях», – зауважила Анріета, коли вони підходили до будинку. «Чому ти так думаєш?» «Коридор освітлений?» «Коли чужих не було, світло в передпокої не запалювали. Ключі при тобі?» Андрієта відчинила двері, почулись голоси. Дочка вирішила залишити одяг з покупками у коридорі, але батько підштовхнув її до кухні Там був Шурен зі своєю дружиною. А я й не знав, що ви прийдете, сказав Мален, не дивлячись на них. Але ж тієї миті пролунав вигук матері. Що це, Андрієто? То тобі батько купив? Вона обмацувала плащ, капелюшок, рукавички, поглядаючи на чоловіка із зростаючою тривогою. «А мені нічого не купили!» – захникав Ернест, розв'язуючи пакет із панчохами. Дружині Шурина плащ здався надто кричущим. Шурін промовчав. «Я щойно говорив, сестрі, що ти неправильно вчинив», – знявши Анрієту з надійного місця у комерсантів із Рошима. На кухні зібралося дуже багато народу, та й пакети з покупками посилювали безлад. Говорили всі разом. Анріета показувала туфлі, на плиті щось підгорало. На сьогодні важко знайти гарне місце. Мален опустив голову, як розлючений бик. Усі довкола були збуджені. Він відчував, що серед цієї метушні йому так і не вдасться дійти якось певного рішення. До біса все. Нарешті вилився він, впавши духом, відчинив двері. Він піднявся в спальню, щоб переодягнутись, і до того, як включити світло, витер рукавом очі. Розділ 8. Хол від їдальні відділяла засклена перегородка, і пані Дюпре могла керувати обслуговуванням клієнтів зі свого місця. Одне віконце пов'язувало її з їдальнею Друге із буфетною цього вечора було малолюдно. До обіду зайшла пара, яка довідалась про справи молодята скромного достатку, які вирушали до Лондона у весільну подорож. Їх посадили у лівий кут, де вони взялися за їжу. Пригнічені пишністю срібних приладів та фракум жермена. За столом сиділи лише англійці, якщо не брати до уваги представників якоїсь фірми що приїхали до Дюпена тижнів на два. Старий Мічел із донькою розташувалися в одному боку стола. Інспектор Моллісон з іншого. Обід проходив у тиші, і пані Дюпре знала, що до кінця його всі будуть мовчати. Так завжди, коли у залі накривають принаймні п'ять столів. Відразу панує загальна незручність. І сторонній, випадково завернувши поїсти, мимоволі зупиняється на порозі, і тут же іде. Оскільки зала була порожня, Жармен подавав страви дуже швидко і накидався на порожні тарілки, наче на видобуток. Коли він почав розносити сир, грюкнули вхідні двері. Почулись невпевнені кроки, і з'явилася молода жінка. Вона сором'язливо озирнулася на всі боки. «Хочете зняти номер?» Голосно спитала господиня зі свого місця Жінка відповіла англійською І пані Дюпре покликала Жермена, який трохи знав цю мову Моллісон із їдальні побачив жінку і підвівся Щоб дізнатись про причину її схвильованості Це дружина Брауна, прошепотів він, перш ніж попрямувати до холу Я хотів би знати, що їй тут треба «Я знаю, Єва Мітчел теж підвелась, поклала серветку на стіл і трохи зухвало посміхнулася інспектору. Це я викликала її телеграмою. Вона не втрачала жодної хвилини, ані трохи не вагалась. «Місіс Браун, якщо не помиляюсь, будьте ласкаві, пройдіть зі мною в салон. Я міс Мітчел. Місіс Браун було під тридцять. Колись років десять тому вона, мабуть, була... Дуже гарна, якоюсь тендітною красою, яка ще не зникла, але трохи потьмяніла. Перед тим, як вийти за Брауна, вона була однією із трьох дівчат із трупи. Непомітна і покірна тоді, як і тепер. Вона з усією тією ж усмішкою, ніби просила вибачення за те, що взагалі існує на світі. Єва Мітчел присіла на ручку крісла і запалила цигарку. Чи немає у вас повідомлень від чоловіка? Ні, він, мабуть, у Роттердамі. Коли прийшла ваша телеграма, і я подумала, що з ним трапився нещасний випадок. А чим, на вашу думку, займається містер Браун? Він комівояжер однієї французької фірми із виробництва театрального гриму та перук. Якщо він вам так сказав, то збрехав. Ваш чоловік грабіжник, а пан, який сидить поруч із моїм батьком, інспектор Скотленд-Ярду, якому доручено його заарештувати. Вона сказала так просто, що місіс Браун скам'яніла, широко розплющивши очі і навіть не намагалась протестувати. Мій батько, якого ви бачите, директор Паладіума, Гарольд Мітчел. Маленька місіс Браун трохи вклонилась, Швидше засліплена цим ім'ям, ніж налякана звинуваченням дівчини. Ваш чоловік украв у нього понад 500 тисяч франків. Моллісон спостерігав за жінками через скло перегородки. Йому здавалось, що місіс Браун, яка склавши руки на замку своєї сумочки і стоячи перед міст Мітчелл, що сиділа на ручці крісла, готова зробити все, що накаже співрозмовниця. Якщо вам потрібні докази, то можу запросити інспектора. Місіс Браун із вічливості похитала головою. Саме в цей час Малин увійшов до своєї заскленої будки, кинувши звичайне. «Привіт!» «Привіт, старий, що з тобою?» – запитав змінник. «Зі мною? А що зі мною може бути?» Він поставив на піч бідон, виклав на стіл сендвічі, виняв із кишені газету. «Порт все ще кишить жандармами?» «Тепер вони роблять обходи», майнув кишеньковий ліхтарик у якомусь закутку. Отже, вони там і ниж порять. Єва Мітчелл не втрачала часу, щоб не дати співрозмовниці схаменутись. «Ці гроші – все, що лишилося у нас із батьком. Якщо Браун поверне їх, ми виділимо йому частину і не порушимо справи. А якщо ж відмовиться, він буде судимий і повішений за вбивство». «За вбивство?» «У Дієпі три дні тому ваш чоловік убив свого спільника Теді. Ви знали Теді чи не так?» «Він працював на ту ж фірму, що і мій чоловік». Іншими словами, вони разом робили свої номери. Браун обчистив контору мого батька і приєднався до Теді у Д'єпі. Мабуть, при розподілі вони посварились і ваш чоловік убив Теді. «Не вірите?» – покличте інспектора. «Тепер Браун ховається десь у місті, і саме ви маєте його знайти та передати йому, що я сказала. Ви гроші маєте?» «Я поїхала із Ньюхвейна із двома фунтами». Ось ще два. Поїсти та переночувати можете тут. Це недорого. Що ж я маю зробити? Вона ще не плакала, але була вже близько до того, поступово починаючи усвідомлювати те, що сталося. Вам видніше. Шукайте. Дайте оголошення в газету. Можливо, інспектор вам щось порадить? Єва Мітчел повернулась до стола і взялась за десерт. Моллісон із подивом подивився на неї. «Що ви їй сказали?» «Правду, вона швидше знайде чоловіка, ніж ми. Може, дізнавшись про її приїзд, він з'явиться сам». «А якщо вона його знайде?» «Цього я і домагаюся». «Але ж він скоїв злочин». «У Франції. А це нас не стосується. Нехай цим опікується французька поліція». Батько спостерігав за дочкою з не меншим подивом, але до його захоплення долучалося почуття незручності. «Чому ти нам нічого не сказала? Тому що ви могли завадити мені викликати її». Єва сиділа спиною до заскленої перегородки салону, і тільки інспектор, як і раніше, бачив місіс Браун, яка зіщулилась у кріслі, закривши обличчя руками. Моллісон поклав серветку на стіл і вийшов у салон. Молода жінка підняла голову на шум кроків і, відриваючи рук від обличчя, зітхнула. «Це правда?» «Правда», – відповів він, сідаючи поряд. Браун у скрутному становищі. Раніше йому загрожувала тільки в'язниця, але тепер? «А чи правда, що коли він поверне гроші?» «Так, Мічелл відкликає свою скаргу. Скотленд-Ярд не розшукуватиме його». Ним займеться французька поліція. А як же вислизнути від неї справа Брауна? А на кого ви залишили хлопчика? Хлопчика та дівчинку, машинально поправила вона. За ними доглядає сусідка. Але скажіть, що ж я маю робити? Інспектор подивився на мічелів, що продовжували їсти, потім навицвіли килим і запалив люльку. «Мабуть, найрозумніше просто походити містом, заглядаючи на найбезлюдніші місця. Дюб є невеликий. Є шанс, що Браун вас помітить». Їй було страшно. Це читалося в неї в очах. Її лякали пустельні вулиці і навіть зустріч із чоловіком. Моллісон не знав, що сказати. «Насамперед раджу вам пообідати і лягти спати. Завтра у вас буде достатньо часу ухвалити рішення». І вона залишилася одна в маленькому салоні, куди зайшла господиня, і спитала французькою, чи не хоче гостя пообідати. Англійка не зрозуміла. Пані Дюпре жестом пояснила, але місіс Браун похитала головою. «Ось побачите, вона його знайде», – говорила Єва Мічел. «Я знаю, їй важко». Але і моєму батькові у його віці нелегко залишитись без грошей, коли він сам збагатив стільки акторів. Молодята встали за столу, перейшли в салон. Але відразу його покинули, побачивши жінку з червоними від сліз очима. Чоловік запитав господині, чи є в місті кіно. Туди вони і рушили. У Моленруш на своєму звичайному місці біля бару сиділа камелія, Зеблукаючим поглядом і гіркою складкою біля рота Хазяїн щойно дочитав газету Ти його знала? Малюка? Його звали Теді Він приїжджав до Франції майже щомісяця і завжди згадував мене Я знала, що він займається небезпечними та незаконними справами У певні моменти будь-яка людина може проговоритись, але Теді був не з таких Це був справжній джентльмен як то кажуть англійці, ввічливий вічливий, і вихований, завжди пропускав мене першою в номер і ніколи не йшов, доки не піду я. Камелія замокла. Тільки не цей вальс, крикнула вона музикантові і пояснила господареві. Саме його грали, коли він був тут востаннє з тим здорованем. Я запропонувала йому потанцювати, але він відповів, що зараз зайнятий, і повернеться пізніше. Мені не сподобався вираз обличчя його товариша, і я тихо сказала Теді, «Остерігайся свого друга». У мене завжди буває таке перечуття. Так було, наприклад, коли помер мій брат. І тут Теді підморнув мені. Вони випили три-чотири склянки віскі, Бермен, напевно, пам'ятає, і пішли. Я танцювала з Деде, а на душі було тяжко. Я ніби відчувала, що Теді не повернеться. Наступного дня я разів за два-три зустрічала його друга, навіть розмовляла з ним. Але ще нічого не знала, інакше відразу ж покликала плягавих. Її слухали офіціан та таксист, який щовечора заїжджав у кабаре пропустити чарчину. «Я все думаю, де вбивця може ховатись?» промовив господар, наливаючи чарку камелії. Місіс Браун вийшла з готелю і нікому не сказавши. Проте побоючись, що вона наробить дурниць, інспектор пішов за нею. Міста вона не знала і спершу йшла вздовж греблі у темряві. Навколо було безлюдно. Потім вона повернулась, дійшла до освітленої вулиці, пройшла ще трохи. І сама того не помічаючи, опинилася в центрі міста, і йшла вона, спотикаючись, як дуже втомлена людина то пускалась тікати, то знесилившись, раптом зупинялась. Перехожі озиралися на неї. Молісон, який бачив тільки її спину, здогадувався, що вона плаче, і запитував себе, в чиїх інтересах діяла Єва, старого батька чи своїх. Священник був незадоволений, він хотів би сам повідомити місіс Браун жахливу звістку, ніж бути свідком того, як світловолоса дівчиська Єва без вагань доводить до кінця задуманий план. Що могла зробити маленька місіс Браун? Вона ж напевно думає, що від неї залежить зараз життя чоловіка, що вона повинна будь-що знайти його і змусити віддати, П'ять сотень тисяч франків Дощ перестав, але бруківка була ще мокрою І в світлі газових літарів блищали калюжі Раптом місіс Брауну вийшла до самої води Довго стояла біля парапета, потім повернула назад Зіткнувшись з інспектором, вона вигукнула «Скажіть, що я маю зробити?» Вона й плакала, і не плакала Обличчя кривила, страшна гримаса, але сліз не було. Вони вже висохли. «Я проведу вас у готель. Вам слід поспати». Міс Мітчел даремно дала телеграму. Але ж вона хотіла врятувати Брауна. Жінка важко дала відвести себе і час від часу зупинялась біля темних вуличок із явним наміром голосно покликати чоловіка. «Ходімо ж». «А якщо він тут ховається?» Раптом вона швидко заговорила. «Я знаю Теді Бастера». Браун казав, що це його патрон і просив бути з ним люб'язним. «Так, щось на кшталт патрона», – зітхнув Моллісон. «Якого дурне ходіння містом втомило більше, ніж цілий день розслідування?» «Ходімо ж». «Він, бодай, у пальто?» «Ні». Плащ залишився в готелі. Похолоднішало, варто подути з вітру і до ранку підморозить». «А де він знайде собі їжу?» «Не знаю, місіс Браун». «Не ставте мені більше цих запитань. Завтра ми, мабуть, про все дізнаємось». Перетинаючи хол готелю, вони побачили в салоні Єву Мітчел із батьком. Ті грали у шашки. Моллісон подумав, чи не варто йому вкласти місіс Браун у ліжко. Настільки вона стала слабкою. «Обіцяйте, що до завтра нічого не будете робити». «Так, так, звичайно». Через 10 хвилин він дзвонив із телефонної будки до місцевого комісара Алло, комісаре, нічого не знайшли? Нічого, обходи будуть тривати усю ніч Є майже цілковита впевненість, що він ще у місті До речі, ми доповіли, що на параплаві прибула Неліка із паспортом на ім'я місіс Браун Це його дружина, я займаюся нею у своїй бутці Меллен відкинув газету, яку щойно прочитав. То був місцевий листок. Великі столичні газети справою не зацікавились. Викладено було всю історію. Репортеру, мабуть, вдалося розговорити Молісона, оскільки газета повідомляла відомості про минуле Брауна. Наводила всі подробиці пограбування Паладіума. І навіть помістила фотографію старого Мічела та його дочки – що виходять із готелю Нюхенвей, вже два дні Мауле несвідомо уникав дивитися на шавку, і всі ці два дні голова у нього просто розколювалась від роздумів. Це було тим більше нестерпно, що займало його по суті усі думки. Чи не вчинив він необережно, зробивши сьогодні такі покупки? Швагер ясна річ щось запідозрив, недарма ж він помітив. Можна подумати, тобі дістався головний виграш у лотереї. Не хотілося Маулону дивитися у біку косу, де скеля здавалася чорною, чорнішою за саму темну пляму. Він ніколи не припускав, що цією валізою буде займатися стільки народу. Але, можливо, найсильніше враження на нього справив не інспектор Скотланд-Ярду, а старий Мішель з його замашками господаря. Така людина, спитай він, скажімо, у Малуна адресу готелю чи магазину, напевно, дала б йому на чай. І стрілочник узяв би. Чи можливо, що Мічел не має більше грошей? Ця думка лестала Мічелу і водночас бентежила його. На додачу до всього газетна замітка закінчувалася фразою, яка вирізалась Малуну на згадку. «Убрав на дружина та двоє дітей» які живуть у Нюхенвейні і, мабуть, нічого ще не знають. Перед його поглядом стояв Браун у м'ятому плащі, поношеному костюмі, стоптаних черевиках. Він уявляв собі будинок, збудований на кручі в Нюхенвейні, схожий на його власний, на кручі у Дєпі. Хіба що трохи багатший, та й то навряд. Малин відкрив, Третій шлях випив чашку гарячої кави. Він помітив на набереженні інспектора Моллісона, який розмовляв з англійкою, яку після полудня зустрів на вулиці. Мален задихався. Він відчував, що щось має зробити. Був момент, коли йому захотілося відкрити шафку і викинути валізку у море. А толку якого? Ні, це нічого не змінить. Будь у нього хоча б впевненість, що через тиждень-другий, коли все закінчиться, він зможе знайти її на тому ж місці Але валізку понесе відпливом, або вона порине у мул, або зачепиться за якір і якогось пароплава Здавалося, він не думав про Браун, він не хотів про нього думати, проте всі його думки незмінно повертались до причіпка він так часто рибалив уночі, що знав, наскільки і коли піднімається рівень моря. Він чув шелест прибою обгальку. Він вдихав запах смоли, якою покрив свою плоскодонку. І був упевнений, що Браун вже забруднив свій одяг. Жандарми, напевно, оглядали печери в скелі, але вони з'являться знову. Проходячи повз хлів, хтось із них може пне ногою стіну і скаже «А раптом він тут». «Ламати двері вони не мають права», – сказав Малоун напівголосно. Але якщо людина в причіпку чимось видасть свою присутність, хіба жандарби будуть роздумувати? Добре це чи погано? І чи згадає Браун про стрілочника? Коли пароплав із Нюхенвейна увійшов до порту, Маллен не звернув уваги на його маневри. Він нічого не бачив, окрім гри світла та тіні. І нічого не чув, крім дзвінка, що подав сигнал про переведення стрілок. Решта зливалася в неясний гул. Не наважувався він дивитися у бік свого будинку, де вже давно згасло світло. У хліві достатньо інструментів, щоб зламати замок. Якщо Браун знає, що гроші у малона, він швидше за все подумає, що стрілочник сховав валізку вдома. Комісар, стоючи біля входу до морського вокзалу, Покидав поглядом кожного пасажира І малин мало не підійшов до нього Може покарання буде не надто суворим Судимості він не мав Усі кинуться його захищати Але валізку, звісно ж, відберуть І своє місце він втратить Він буде змушений подібно до Батиста щось майструвати Продавати рибу на вулиці або робити щось у тому ж роді Анріетті доведеться повернутися на роботу, і вона буде злитися на батька. А дружина буде невтомно повторювати. Ой, що виходить, коли хочеш бути розумнішим. Шурін буде на цьому небі від зловтіхи. Ернест і той перестане його слухати. Якби він міг спинитися хоча б на кілька хвилин умолен руж, він би напився». Навіть із камелією пішов би, аби довести собі, що він ще здоровий і сильний чоловік. Мало він бачив лише двох жандармів. Але коли пішов парижський швидкий, став помічати кишенькові ліхтарики, що блукають уночі. І він зрозумів, що пошук триває. Патруль пройшов повз по стрілочника і промінь світла ковзнув по залізних сходах. Тільки через дві години він помітив вогні ліхтарика на протилежному боці гавані, буквально за 100 метрів від його будинку. Людина голодна. Процідив крізь зуби Маулен і додав. Із цим треба покінчити. Провести ще кілька ночей так, як він провів три останніх, просто немислимо. Він ще не знав, що зробить, але вирішив обов'язково щось зробити. Якби не його ідіотська служба, Маулен негайно рушив би до хліва. Але пост без нагляду залишати не можна. Прийнявши рішення, Маулен відчув, що на душі полегшало. Він глянув на годинник. До зміни залишилося три години. І він чекав їх. Рибний ринок відкрився ще темно. Займався день ясний та холодний. Змінник з'явився у мерзлому одязі. З носа в нього текло. «Порядок?» «Порядок». Нічого заздалегідь не обміркувавши, Мален прийшов торговою вулицею, де тільки відкрилася ковбасна. Купив ковбаси дві коробки сердин, шматок паштету і небезпечно глянув себе в дзеркалі на стіні. На ринку він зайшов в шинок, попросив наповнити блакитний бідончик розливною горілкою. Розділ 9. Можливо, за ним спостерігають у бінокль, так часто роблять рибалки, вибирають сітку неподалік берега, помітять чорний клаптик на скелі або біля її підніжя й кажуть А ось Маулен пішов за крабами. І якщо руки не зайняті сіткою беруть бінокль, він у них завжди напоготові, і розглядають берег. У перламутровому світлі дня, що народжується, виднілися три рибальські баркаси: два з коричневими вітрилами, один з блакитними. Малоун крокував до хліва, з тим зовнішнім спокоєм, за яким ховається страх. Так, він відчував страх, ніби він мав щось важке: розмова з високим начальником або виступ на мітингу. У такі моменти все ніби бачиш, все чуєш і в той же час Начебто роздвоюєшся. Вставляючи ключ у замок, Маулин ніби бачив себе збоку чи в дзеркалі. Можна було прочинити двері на кілька сантиметрів, шпурнути в хлів'їжу, знову закрити і піти. Можна було просто піти, залишивши двері відчиненими. Він уже перебрав у думці стільки варіантів, що втратив до них інтерес. Вчинити так чи інакше мета одна – аби щось зробити. Що не мало значення, просто він знав відступати пізно. Ключ повернувся легко, мало ставився до своїх речей, і замок був змащений. Для початку стрілочник прочинив двері і втупився в темряву, де вимальовувався ніч плоскодонки, яку він перекупив у одного рибалки. Все було тихо, ні звуку, ні шерху. Тоді він прочинив двері ширше, у хлів увірвалося світло. І в той же час у ніс ударило гострим запахом людських нечистот. Маулин насупився і уважно оглянув все, що оточувало човен. «Душно тут», – подумав він. Йому ніколи не доводилось залишатися в хліві при зачинених дверях. І його дратував такий сморід, але він знову і знову обмацував очима стіни. Машинально просто тому, що він за цим і прийшов. Малун вийняв із кишені ковбасу і поклав на плоскодонку, раз у раз оглядаючись на всі боки. Чи не висунеться десь рука чи нога? «Пане Браун», – заговорив він, наче зустрів знайомого. Поруч із ковбасою лягли обидві коробки із сардинами. «Послухайте, пане Браун, я знаю, що ви тут. Хлів належить мені. Якби я хотів вас видати, то зробив би це ще вчора». Він прислухався і додав Гаразд, як хочете, тільки зауважте, я прийшов по доброму. Учора не міг, коло обриву був жандарм. А зараз найважливіше поїсти, і я приніс ковбасу, сардини і паштет. Ви мене чуєте? Вуха у нього почервоніли, як у дитини, коли треба було декламувати вірш, але голос посуворішав Даремно ви хитруєте. Я знаю, що ви мене чуєте. Якби ви пішли, замок був би зламаний, а двері причинені Та де ж він? За бочкою зі смолою, за купою кошиків, а може під човном, там місця вистачає Я залишаю вам їжу і бідончик з горілкою Думаю, мені краще знову закрити двері, бо жандарми побачать при повторному обході Раніше йому ніколи не доводилось говорити у порожнечу це збивало з пантелику і викликало роздратування. Слухайте, ми не можемо гаяти часу. Я маю знати, ви живі чи мертві? Він навіть не посміхнувся при думці, що можливо звертається до мерця. Скажіть хоч слово, або подайте якийсь знак. Я не буду намагатися вас побачити і відразу піду, а завтра знову принесу їжу. Мало не ще чекав, але погляд у нього став жорстоким. Біля рота з'явилася загрозлива складка, і він ось ось розлютиться. Не намагайтесь здаватись, ніби не розумієте французької, я сам чув, як ви розмовляєте з Камелією. Я рахую до трьох, голосно сказав він. Раз, два. Тепер це був уже не лише гнів, з'явився страх. Мале не наважувався більше ворушитись. Казав собі, що варто обшукати хлів, і він натрапить на бездихане тіло. «Гаразд, я іду». «Я іду», – повторив він, але не йшов, не міг піти, ноги наче приросли до землі. «Зізнайтесь, так не дуже чесно, я прийшов по-доброму». «Та йди вже, дурень», – говорив йому внутрішній голос. А він йому відповів «Одну хвилинку, всього хвилинку, відгукніться і я відразу піду, але буде пізно. Пане Брауне, не чекайте, коли я розлючусь». У передчутті вирішальної хвилини його охопило "В «Востаннє рахую. Раз, два». Він, як і раніше, дивився прямо перед собою, забувши, що за спиною у нього темний кут. Саме там щось і тріснуло. І перш ніж Маулен встиг обернутися, йому завдали удару по плечі. Вдарили чимось важким. «Сволота!» – гаркнув він і круто обернувся. За ним стояв Браун. У всякому разі той, хто був Брауном, і кому під час розмови Маулена самому варто було лише простягнути руку, щоб доторкнутися до нього. Англієць обріз Рудою бородою. Очі його виблискували у напівтемряві. Кадик ходив угору і униз. Рука вдруге занесла зброю. Не молот, а гак, яким дістають крабів із-під каміння та водоростей. Мелон інстинктивно перехопив підняту руку, загорнув її так, що затріскали кістки, і вирвав гак. Злості як не було, він дивився на людину, що скорчилась від болю. Той увесь напружився, готувався до стрибка. Малун уже думав, що це не Браун, та й взагалі не людина. Він усвідомлював тільки, що це жива істота, готова чепитися в нього, що зараз тіло її тісно сплететься, покотиться по землі, а пальці будуть намагатися вчепитися в горло, видавити очі, викрутити кінцівки. І тоді Мален ударив, швидко, точно і бажально. Він навіть не прицілився, крюк увійшов у щось м'яке і щось скрикнуло. Але людина ще жила, очі його блищали, до потягнулася рука. «Отримуй!» – видихнув стрілочник і знову вдарив гаком. Кожен удар віддавався в його тілі, як того дня, коли він забив щура під бором. Бити довелося разів десять, щур хотів жити. Він знову відчув на обличчі чуже гаряче дихання. Ногою торкнулися руки, яка намагалася його звалити. «Отримуй! Отримуй!» Повалений уже ледве ворушився, Він корчився на землі. Пальці його повільно розтиснулись. Тіло звела нова судома. Англієць лежав ниць. Сірий костюм забруднився. У волосі запеклася кров. Тіло завмерло у жахливій нерухомості. Малин упав на коліна, заридав, втрачено скрикнув, затремтів. «Вибачте, та скажіть щось, вибачте! Я ненавмисне, ви знаєте, я цього не хотів!» Він не наважувався торкнутися до мертвого, дивився на приплюснутий до землі ніс. «Пане Брауне, пане Брауне, скажіть щось! Я схожу за лікарем, я вас вилікую, я поверну вам валізу!» «Я допоможу вам бігти!» Він повернувся до відчинених дверей. «Пане Брауне, заради всього святого, зізнайтесь хоча б, що ви почали першим, я ж приніс вам їсти та пити!» Він став навколішки, взяв із плоскодонки бідон і, перемагаючи жах, перевернув на спину тіло. Очі були розплющені, на скроні виднілася рана, точніше дірка. Справжня дірка, як у будь-якому іншому предметі. «Мертвий?» – видихнув малин, наче людина, що опритомніла. Він підвівся, обтрусив запилені коліна, пригладив і відкинув назад волосся. Дихання налагодилось не відразу. Груди бурхливо піднімались і опускались. Трохи дерло горло, мабуть, від крику. Він не пам'ятав чи плакав і здивувався, відчув, що повіки поколює. Потім нахилився, підняв бідон і засунув його в кишеню, навіть не подумавши допити горілку. Він рухався, як будь-яка інша людина, але чітко усвідомлював, що вона вже не така, як інші. Він переступив невідомий кордон, але сам не знав, коли це сталося. Поступово думки його набули колишньої ясності – він відчував, що обличчя втратило напруженість, м'язи розслабились, шкіра стала еластичною. Маулен почав наводити у причіпку порядок. Розповісти про це не повірять. І все-таки це було. Він упорядкував спершу одяг, потім усе навколо. У запалі бою він не помітив, як розкидалися речі, розсипалась купа кошиків. Залишалися очі Брауна. Їх треба було закрити Маулен зробив це Навіть не здригнувшись Від дотиків до віків Промовив тільки Ось і все Поклавши ковбасу і коробки сердин в кишеню Він озирнувся, Переконався, що робити більше нічого І вже зібрався вийти Як раптом почув жіночий голос Привіт, Лої Він ступив до порога І зупинився в дверях Привіт, Матильдо «Вийдеш у море?» «Може, вийду, а може й ні». Голос малу назвучав, як завжди. Через сонце він трохи заплющив очі. Матильда стара, що збирала крабів на продаж, проходила метрів за двадцять від нього. В руках у неї був гак, такий самий, як і у нього в хліві. Вона йшла, зігнувшись навпіл під вагою кошика за спиною. «Думаєш, підморозить?» «Схоже, що так». Вона прийшла, а він усе ще стояв на місці. За спиною у нього лежав мрець. Перед ним розстелялося море. Повітря стало таким свіжим, що обличчя поколювало. Дув східний вітер, і море, і небо, і скеля нагадували нутрущі раковини. Вдалині на баркасі під блакитним вітрилом рибалки вибирали сітку для кидання устрить у кошики. Малин закурив люльку і схвилино дивився на димок що піднімався вгору. Робити більше не було чого. Відтепер йому взагалі нічого буде робити. Із люлькою в зубах, відчуваючи біль у плечі, він бездумно стояв у дверях хвилину, другу, третю. «Ось викурю люльку і піду», – пообіцяв він собі. Він передбачав, що йому доведеться багато про що подумати. «Поспішати немає куди». Адже ж це стосується тільки його. Минулої ночі, коли він був ще таким, як будь-який інший, хіба що важчий і повільніший, у нього в голові крутилися безладні думки. Він думав про повідку і навіть уявляв собі, як уб'є Брауна. При цій думці він знизав плечима. Хіба плоди уяви мають щось спільне із дійсністю і з тією справжньою дійсністю, про яку люди навіть не підозрюють? Коли він обмірковував можливість убити Брауна, він не хотів його вбивати і був упевнений, що він не вб'є, що ніколи не зможе цього вдіяти. І все ж таки він убив Брауна. Якби він міг сказати, чому, поклавши їжу на човен, відразу ж не пішов? Який демон штовхнув його нести в сіяку нісенітницю? Хникати, погрожувати, обіцяти, рахувати до трьох як хлопчисько? Ніхто не може відповісти на це запитання. Навіть він сам. Але ж він знав, що тут і криється загадка. Люлька згасла, а він усе ще стояв. Свіже повітря обмивало обличчя. Він послинив і стер крихітну плямку крові на вказівному пальці правої руки. В дорогу. Матильда по павучому повзала рачки по каменях, обліплених водоростями. Маулен зачинив двері на ключ і по гальці став підніматись на крутий схил. Над усіма трьома будинками курились серпантини. Під кожним вікном біліло обтесане каміння. З гавані без буксира виходив траулер. Безшумно, наче захоплений хвилями. «Коли траулер у гавані завжди здається, що він іде швидше, ніж у відкритому морі», – подумав Маулен. Перед вхідними дверима він очистив підошви об скребок, потім зупинився в коридорі біля вішалки. «Це ти?» – запитала дружина зверху. «Так». «Щось запізнився ти? Я вже збиралась по тебе, то посилати». Анріетта у старій сукні та червоних кімнатних туфлях, з яких старчали голі кісточки, була на кухні. «Погодуй мене!» Маулен не часто говорив так лагідно. Він виклав на стіл ковбасу та сардини і тут тільки згадав, що паштет залишив на плоскодонці. «Навіщо ти це приніс?» «Ковбаси захотілось?» «Мати прибирає в кімнатах?» Він з'їв сім кусочків кобаси, випив кави, потім попросив вина і продовжував їсти. Він був голодний. Йому здавалося, що з кожним ковтком порожнеча в грудях заповнюється. «Про що казав твій дядько Віктор, коли я пішов?» У дядька Віктора одна розмова. «Я думаю, що він говорив про хутро. Він вважає, що в нашому становищі так не роблять. Дівчині не купують лисицю». Його дружина дочекалася своєї лишень після заміжжя. «Бідолаха», – сказав Мавлен. «Добре, що дружина на горі і залишила його наодинці із дочкою. Покажи мені лисицю і взагалі все, що я тобі купив учора». Не перестаючи їсти, він помацав хутро, знайшов його менш пухнастим, ніж давалось напередодні, і на мить задумався. «А як довго носиться таке хутро?» Роки три-чотири, якщо одягати лише щонеділі. А що з тобою? Нічого. Звісно ж, нічого. Просто мимовільна гримаса. Принести тобі шльопанці? Ні, мені доведеться вийти. Ернест у школі? Давно. Забув, що вже дев'ята. Він потряс блакитний бідончик і вилив залишки горілки у склянку. Ну ось, сказав він, витираючи губи. Що ось? Ось і все, і нічого, і загалом кінець. Тобі не зрозуміти. Що це з тобою сьогодні? А що зі мною? Не зрозумію, ти якийсь дивний, мені навіть боязко. Чого б це? Він стояв спиною до вогню, руки за спиною у своїй звичайній позі. На столі поруч із брудними тарілками, як жива, розтягнулася лисиця. І лежав блакитний плащ, від якого пахло гумою Ах так, дядько Віктор ще сказав, що такі плащі носити шкідливо Вони не дають шкірі дихати Тепло розморило мавлена Він відчув, як його обволікають лінощі І вирішив струсанутись, допоки не пізно Дай мені кашкет Ні, не новий, Що згодиться, старий Під сходами він зупинився Почув, як дружина підмітає підлогу Взявся було за перила, але передумав. «Привіт, Жанна!» – крикнув він. «Ти не лягаєш?» «Я ляжу пізніше». «Якщо побачиш ковбасника, скажи йому, що...» «Не треба, я приніс ковбаси». Він повернувся до дочки і, як завжди, недбало поцілував її. Чи то в щоку, чи то у волосся. «Бувай!» – сказала вона. Він промовчав, відчинив двері і зачинив їх, переступивши через поріг із синюватого каменю. Розділ 10. Була за двадцять десята. Жармен відкрив люк у льосі, щоб поновити запас пляшок у барі. Пані Дюпре телефоном диктувала замовлення. «Так, сімнадцять екскалопів. Не дуже жирних». Не перестаючи говорити, вона стежила за годинами. Інспектор Моллісон просив розбудити його о десятій. Було чути, як на горі у ванній кімнаті старий Мічел займається щоденною гімнастикою. Єва вже зійшла вниз, на ній була сукня в червону квітку. Як завжди вона прийшла повз пані Дюпре, не привітавшись, дивлячись прямо перед собою. Кілька хвилин дівчина стояла на порозі готелю, а потім без пальта, з непокритою головою, попрямувала до жінки, що спиралась на парапет набережної. Погода стояла ясна, безхмарне небо та квітуче плаття наводило на думку про літо. Спершись на парапет, маленька місіс Браун байдуже дивилась на море, але, почувши голос Єви, здригнулася. «Камбала у вас сьогодні є?» – запитала господиня по телефону. Вона поглядала то на годинник, то на набережну. Чорна постать місіс Браун – біла міс Мітчел. За ними віднілися Коричневі вітрила. «Докиньте, до речі, ще дві дюжини устриць», – додала пані Дюпре. Це не заважало їй думати. Що вона там їй доводить? А Єва щось палко говорила, захоплюючи супутницю за собою до готелю. «Ало, ні, це дуже дорого, покладіть лише камбалу». Жінки перейшли з позолоченою сонцем набережної у сірий напівтемний хол, потім у ще темніший салон. А міс Мітчелл усе продовжувала говорити. Іноді місіс Браун підводила на неї злякані очі, белькотіла кілька слів і навіть, не знаючи англійської, неважко було здогадатись, що вона повторює. Але ж що я можу зробити? Єва ж не замовкала, обрушуючи на маленьку місіс Браун лавину фраз, наказів та погроз одночасно. «Вибачте, інспектор Моллісон тут?» Пані Дюпре не помітила, як увійшов і виріс перед нею незнайомець з дешевою валізою у руці. «Через десять хвилин його розбуджу», – відповіла вона, подивившись на годинник. «Хто його питає?» «Не має значення». Маулен не поспішав. У холі стояли крісла двох видів – плетені та плюшеві. За звичкою до смирення він вибрав плетене. Сів, поклав кашкет на коліна – Валізу поставив на підлогу, але закинути ногу на ногу не наважувався. Декілька хвилин він не помічав того, що відбувається в салоні, хоча сидів навпроти заскленної перегородки. Потім його увагу привернула Єва, яка шукала перо. Не знайшовши його, вона попрямувала до конторки і зачепила сукнею ноги стрілочника. Єва була тих же років, що Анрієта, але між ними не було нічого спільного. Ні в манері триматись і говорити, ні в одязі. І Маулен безрадісно подумав про блакитний плащ. «Дайте ручку та чорнило». «Зараз, міс Мітчелл». Він простежив за нею поглядом. І коли вона повернулася до салону, помітив пригнічену жінку у чорному костюмі. Такою могла бути і Анрієта. Англійської милої не знав. Єва посадила місіс Браун за круглий столик і почала диктувати. Прохання до Піта Брауна. Мален із подивом почув французькі слова, але міс Мічел відразу ж із роздратуванням жестом знову заговорила англійською через силу, стримуючи злість. Двічі вона показала місіс Браун, як пишуться слова, а та опускала голову. Зрештою, Єва посунула жінку, зайняла їй місце і сама почала складати текст, промовляючи вголос слова. Які писала прохання до Піта Брауна, будь-що зв'язатися зі своєю дружиною, Дєп, Готель Нюхенвей? Браун довго дивився на них, нічого не розуміючи, голова у нього працювала погано. Коли ж до нього дійшов сенс того, що відбувається, він так і вп'явся очима в жінку у чорному костюмі. Вона, мабуть, проплакала всю ніч, ніс її почервонів. Повіки припухли. Мавлен, як і раніше, порівнював її зі своєю дочкою, помітив стоптані каблуки, медальйон, що виднівся у вирізі блузки, непокірний, як у Андрієте, волосся. Потім на сходах пролунали кроки, але з'явився не інспектор, а старий Мічел. Він привітався із пані Дюпре. Він, звичайно, з усіма вітався, увійшов до їдальні, куди відразу ж побіг жермен. Тільки сівши за стіл, Мічелл помітив у салоні Єву та пані Браун, але вдав, що його це не стосується, і розпорядився щодо сніданку. Єва вдруге, не вибачаючись, зачепила мавлена і простягла над конторкою аркуш паперу. Надійшли це оголошення до газети Дюп'є за мій рахунок. Вона підійшла до батька, поцілувала його у скроню і, стоячи, заговорила. «Жермене, розбудіть пана Молісона і скажіть, що на нього чекають». Малин залишався безпристрасним, ні на що не реагував, ніби втративши властиву людям здатність хвилюватись. Він міг би до вечора просидіти ось так, не рухаючись, на краєчку плетеного крісла. І дивлячись на нього, ніхто б не подумав, що така вперто розшукувана валіза стоїть біля його ніг, і що він щойно вбив людину, до якої зверталася Місіс Браун в оголошенні. З'явилася прибиральниця з відром, ганчіркою та щіткою і почала мити в холі підлогу. «Вибачте за занепокоєння», – сказала вона, – «вам доведеться на хвилинку підняти ноги». Вдома, коли прибирали кухні, він так само тримав ноги на вазі, доки під ним не проведуть ганчіркою. У їдальню увійшов Жармен із підносом, де стояв сніданок містера Мітчела. Яєчня з беконом, масло на кришталевому блюдечку і горнятко з варенням. Проходячи повз нього, він розсіяно ковзнув очима помалону, відзначивши тільки кашкет з залізничника. Місіс Браун у салоні забилася в крісло і, здавалося, чекала нових вказівок Єви, щоб продовжувати жити. Мічелл снідав, а донька стояла в сонячному промені, що проникав крізь брудні вікна, і непевно розповідала батькові, що зробила сьогодні вранці. А інспектор голився тим часом у себе в номері. Маулен сидів, як у залізничному залі очікування. Він міг піти, ніхто б йому не завадив. Міг віднести валізку, сісти в потяг, потім в інший. Приїхати в будь-яке місто, зайти в будь-який банк і обміняти банкноти. Достатньо було простягнути руку, підняти валізку і вийти на сонце. Він міг би навіть залишити валізку на місці, де б вона простоїла день або два, допоки хтось із прислуги не зазирнув би всередину. Господиня за конторкою говорила телефоном. «Ало, так, Браун, Бе, Бернард, Роберт». Вона диктувала оголошення слово в слово. «З'явиться у вечірньому випуску? Скажіть, будь ласка, скільки я вина? Це для моєї клієнтки» і раптом, коли Маулен цього не очікував, зовсім іншим тоном промовила. «Так, пане інспекторе, той, що сидить гень там». Маулен підвівся, у нього перехопило горло, і він ще раз глянув на Браун. «Ви хотіли поговорити зі мною?» «Невже він так і не зможе заговорити?» Маулен дивився на Молісона, губи його тремтіли, він не міг вимовити те, що вирішив сказати». Це тривало кілька секунд. І щоб покінчити з усім разом, він ривком підняв чемодан, простяг його в поліцейському і видавив. Ось. Моллісон, насупивши брови, відкрив кришку і повернувся до їдальні спокійно покликав містера Мітчела. Маулен зауважив, що інспектор не зрадів. Навпаки, його погляд став жорстоким. Старий Мітчел залишив сніданок, і слідом і за дочкою подався до холу. Ось ваші гроші, сказав співробітник ярду, вказуючи на валізку. Намічила він не дивився, а спостерігав крізь скло за місіс Браун. Вона не здогадувалась про те, що відбувається, і теж дивилася на них. Перевіряючи вміст валізки, старий поклав її на стіл і почав викладати банкноти стопками, перераховуючи їх. Єва щось сказала батькові на вухо. Він підвів голову і глянув на Маулена, Узяв одну банкноту, подумавши, додав другу. І простягнув йому. Мічел здивувався, коли стрілечник заперечливо похитав головою. І вирішивши, що цього недостатньо, додав третю банкноту. Браун запитав Моллісон. Місіс Браун, приваблена виглядом банкнот, стояла у дверях салону покірно чекаючи пояснень. Єва допомагала батькові рахувати гроші. Здалеку пояснювала їй, у чому справа. Було ще не пізно. За бажанням Маулен міг би сказати, що знайшов валізку, заприсягтись, що більше нічого не знає. Місіс Браун не відривала від нього запитального погляду, в якому вже читався розпач. Маулен витяг з кишені носову хустинку і витер лоба. Він подумав, що коли ж вона не розуміє по-французьки, можна сказати все і швидко, на одному диханні, і промовив. «Я тільки що вбив Брауна!» Ось і все. Він глибоко зітхнув і відвів очі у бік. Моллісон, не втрачаючи жодної хвилини, вже знімав із вішалки пальто та капелюх. «Ходімо зі мною!» Але місіс Браун пішла за ними. І по її вигляду було зрозуміло, що вона не відчепиться. Моллісон не наважувався повернутися до неї. Маулен на силу проковтнув слину. І тут жінка на ходу запитала англійською тремтячим голосом. Що він сказав? Вони йшли тротуаром. Над ними сяєло сонце. Моллісон йшов попереду. Ніхто з них не знав, куди вони йдуть. Вона питає, чи довго мучився її чоловік. «Вона зрозуміла?» Малин мало не кинувся тікати, але це все лише швидкоплинний порив. Ноги не слухались його. Він крокував разом із рештою. «Що їй сказати?» – запитав Моллісон. «Не знаю. Він мертвий, розумієте?» Він і справді не знав. До нього не сягало сенсу питання. Він спробував згадати, але в пам'яті не збереглося нічого такого, щоб відповідало слову «мучитись». «Все це не так», – промимрив він, вперше відчувши, що не може щось пояснити. І щоб не бачити обличчя місіс Браун, почав дивитися на море. «Скажіть їй «ні», не мучився». Моллісон заговорив англійською. Місіс Браун приклала хустку до очей. Маулен сам повернувся у бік скелі. «Це далеко?» – спитав інспектор. «По той бік гавані, за два кроки від мого будинку. Самі побачите». Взимку видається не більше трьох таких днів, таких прозорих, що хочеться почути дзвін, як у неділю. «Привіт, луї!» – крикнув хтось. Мален опізнав батиста. «Привіт!» – луною відукнувся Мален. Він байдуже подивився на скляну будку, що сяїла на тому боці гавані. Усі троє, наче за вмовлянням, крокували в ногу. І мавлен не мав відчуття, що його супутники – іноземці. Вони майже не говорили, але місіс Браун уже все знала. Вона не кричала, не погрожувала, жодним жестом не видавала своєї муки. Вона зрозуміла французькі слова, не знаючи мови. Здогадалася, куди вони йдуть. Йшла так само швидко, як і вони – з таким же змарнілим обличчям, нерухомим поглядом і пересохлими губами Побачивши свій дім, Маулен вказав на нього Молісонові Отут я живу Місіс Браун теж подивилась на будинок Вони йшли дедалі швидше Вона тримала в руці згорнуту носову хустинку Зрідка підносила її до очей Одне із вікон другого поверху було відчинено В глибині кімнати хтось ходив чи не Анрієта? Чи її мати? «Сюди тільки обережно, тут дорога погана». Вони обійшли скелю. Баркас під блакитним вітрилом повернувся до порту. І господар його крикнув. «Привіт, луї!» «Вони ходили за устрицями», – пояснив Мален. Він сказав це не сміливо, ніби хотів люб'язністю злагодити спогад про свій злочин. Насправді все було не так. Він просто підкорювався інстинкту, що спонукав його бути особливо запобіжним із маленькою місіс Браун, яка не звикла ходити прибережною галькою і забивала в кров щиколотки. Два інших баркаси продовжували лов. Приплив прибив їх так близько до берега, що видно було, як димляться труби, і рибалка прямо з пляшки п'є вино. «Звідси вже видно хлів», – сказав Малоун і додав. Я завжди працюю вночі, а вдень щось майструю, рибалю, займаюся всім потрохи. Сам збудував цей причіпок для плоскодонки і інструментів. Він розповідав про це так, ніби казав: "Ось бачите, який я. По суті, я такий же нещасний, як пані Браун. Ми обидва нещасні, самі бачите". Він вийняв ключ, на який злякано дивилася англійка. Тіні під її очима стали ще глибшими. Вона схопила інспектора за руку. «Все так безглуздо вийшло?» – сказав Маулен. І зігнувшись ніби в очікуванні удару, відсторонився, щоб не заважати їм бачити. Місіс Браун приросла до місця. Вчепившись в інспектора, вона впілася очима у мертве тіло. Потім подивилась на Маулена і знову на труб. Вона не могла ні говорити, ні рушити, ні здавалося навіть дихати «Ось він», – сказав стрілочник Коліна у нього тремтіли. «Він ховався тут?» – кашлянувши, запитав інспектор «Так, коли я дізнався, я приніс йому ковбаси та сардин Бачите, папір на човні, у ньому паштет» Він замовк Місіс Браун кинулась на землю Прямо на гальку забилась, закричала. Інспектор опустився навколішки і заговорив англійською. Маулен не знав, що робити, достав хустку і провів нею по обличчі Браун. «Закрийте!» – наказав Моллісон, продовжуючи заспокоювати жінку. Маулен слухняно повернув ключ, поклав його в кишеню і тихо чекав, дивлячись на море. Минуло кілька хвилин. Коли він повернувся, інспектор допомагав місіс Браун підвестись. Обтрушував пилюку з її сукні. Не дивлячись на Маулен, жінка промовила кілька слів. «Вона питає, чи не просив він щось передати?» – переказав Моллісон. Що міг відповісти Маулен, вона нічого не зрозуміла. «Все сталося зовсім не так, адже ж вони бились, завдаючи один одному удари гаком». Допоки один не змовк. Він замислився. Йому хотілося зробити їй щось приємне, але на думку нічого не спадало. І він лишень похитав головою. Його пригнічувало, що він нічого не може сказати. А ще гірше ставало від свідомості, що єдиною людиною, здатною все пояснити, був убитий. «Ходімо», – зітхнув він. «Куди ви хочете йти?» – запитав Мольсон. До поліції. Невже він скрізь буде наштовхуватись на стіну? Що незвичайного в його поведінці? Сталась катастрофа, такі трапляються кожен день. Часом це нещасний випадок, чи корабельна аварія, часом злочин, чи однаково. Браун мертвий, а замість нього міг померти Маулен. І тоді Брауну довелося б усе пояснювати пані Маулен. «А якщо розібратись, хто став нещасним, то всі вони нещасні. Повертаємось до міста, а там побачимо», сказав Моллісон. «Як хочете, тільки ось дивитися нічого». Він дорогою дбав, щоб допомагати місіс Браун. І часом поглядав на неї, немов сподіваючись, що вона погодиться спертись на його руку. І в той же час був впевнений, що Єві Мічелл вона б дозволила втішити себе». До сліз безглуздо, мимоволі кинув він інспектору. «Що він сказав?» – запитала вона англійською. «Нічого», – відповів Моллісон, повагавшись. На порозі готелю мален зупинився і заявив. «Я тут вас почекаю». Він помітив, що англієць боїться, якби він не втік. і Йому стало гидко. З готелю виносили важкі шкірні валізи із наклейками дорогих готелів. Багаж мічила. Сам старий, закутавшись у шубу, сплачував рахунок. Маулен бачив, як він у супроводі інспектора увійшов до салону. Незабаром до них приєдналась і Єва у дорожньому костюмі. Нарешті Моллісон вийшов, попрямував до Маулена і той спитав. «А їй вони щось дали?» Так. Багато? Сто фунтів. Вони йшли пліч опліч по освітленому сонце місту, і поліцейський раптом заговорив про те, що його мучило чому ви йдете до поліції? А куди мені йти? Ну, не знаю. Якби захотіли, думаю, ви могли б зіслатись на самооборону. І тут Мален вибухнув: Невже ви вважаєте, що для мене це важливо? До кабінету комісара він увійшов першим. Оскільки комісар був при вокзалі, а на Мелоуні була форма залізничника, комісар вирішив, що йдеться про службову справу. «Що ви хочете, друзяко?» І не вірячи своїм вухам, він підскочив на місці, коли той відповів. «Сьогодні вранці я вбив Брауна і прийшов пояснити вам». «Хвилинку, хвилинку!» Комісар повернувся до Молісона. «Що він несе? Ви знаєте його?» Маллен розглядав лаковані черевики комісара. Його двобортний синій костюм, волосся розділене проділом. Вузьку стрічку почесного легіону і додав. «Цей нічого не зрозуміє». «Почнемо спочатку», – сказав комісар, сідаючи за стіл і відгинаючи ковпачок вічної ручки. «Хто ви такий?» Луї Маулен, стрілечник морського вокзалу. Звідки вам знайомий англійський піданий на прізвище Браун? Маулен уже шкодував, що прийшов. Такого він не передбачав. Він хотів підкоритися долі, вирушити до в'язниці. Що вдієш, він убив людину, але піти на це просто і гідно. Я бачив, як він зіштовхнув у воду свого спільника, а потім виловив валізку. Погляд його став такий важкий, як у дні візитів швагера. «Що ви зробили з Валізкою?» Він щойно передав її мічелу, Втрутився Моллісон, який здогадався про стан Маулена. «Чому?» «Та тому, що я вбив Брауна, чорт забирай!» Прохрипів Маулен. «Хвилинку, мені здається, що одне не має відношення до іншого. З якою метою ви вбили Брауна?» «Я не хотів його вбивати». Я приніс йому ковбаси і сардин, гукав його цілу чверть години. Він вдавав, що його там немає, або що він помер. А коли я почув, як він рухається, скільки ударів ви завдали? Не рахував. Ростин покаже, що ви зробили з Валізкою, коли Браун помер. Спершу пішов додому. Щоб змити сліди крові? Та ні, просто пішов до себе. Ви пішли поїсти? Так, я їв навіть ковбасу Брауна, з викликом кинув Маулен. Тепер ви задоволені? Ви вбили, щоб заволодіти грошима? Стрілечник вважав за краще відмовчуватись і, стиснувши зуби, важким поглядом дивився собі під ноги. Комісар, напівзаплюшивши очі, хвилину спостерігав за ним, потім зняв слухавку. Палац правосуддя, мадмозель, Алло. Прокурора республіки, будь ласка, ало, це ви пане прокурор? Говорить Жан, у мене в кабінеті людина, яка мала банкноти вкрадені у Мічела. Так, так, я доповім вам завтра про цю справу. Ні, французе, залізничнику, сьогодні вранці він убив Брауна. Чому йому знадобилось підморнути під час цієї розмови? «Домовились, я буду там. Ми зможемо виїхати на місце подій відразу після сніданку». На камінні стояв мармуровий годинник. Він показував половину дванадцятої. Ернест уже вийшов зі школи. Йде крутою стежкою разом із сусідським хлопчиком. «Ало, дайте міського комісара поліції». «Комісар», – говорить Жан, – «будьте ласкаві надіслати двох людей до конвойного суб'єкта» якого мені щойно доставили. Ніхто не доставляв, милована. Навіщо ця брехня? І чому він сказав суб'єкт? «Що до вас, любий?» підводячись почав комісар. Його здивував погляд Дмаулина, якого він ніяк не очікував. Суворий, глибокий, що ніби сповна оцінює маленького чоловіка в лакованих черевиках. За законом, під час виїздки на місце подій «Вас має супроводжувати адвокат», – заторохкотів комісар. «Виїзд відбудеться сьогодні після сніданку. Чи є у вас хтось на прикметі?» Ще чого, Малин знизав плечима, з тою подумав про недавнє відвідування сараю, коли їх було троє. Наскільки ж тоді все було простіше та гідніше? «Домашніх попередили? Може мені запросити їх на виставу?» Сказав Маулен, сам здивувавшись з ухвалістю. Насправді він зовсім не схильний був жартувати. Навпаки, йому хотілося поміркувати в тиші. Його слід було відвести в камеру і дати спокій до вирішення його долі. «Нічого, скоро перестанете носа задирати». Маулен усміхнувся. Ніби цією усмішкою замкнув від усіх на замок своє внутрішнє життя. «Все зрозуміло». Він більше нічого не спробує пояснити, покірно дасть свідчення, яких від нього вимагають, і не скаже ні слова більше. Того ж дня після сніданку він, не схиляючи голови, пройшов крізь натовп, розяв, що зібралися біля повідки. Чому він має опускати голову перед батистом? Або перед добре одягненими чоловіками з портфелями, які так метушаться довкола? Ви визнаєте, що... З хитрим виглядом вони змагалися, хто краще зуміє загнати його в кут. Хоча він сам усе пояснив, не чекаючи, поки за ним прийдуть. Звідки зверху до нього долинуло схлипування, і піднявши голову, він побачив дружину, що стояла поряд із Бернардом. Вона плакала, втираючись фартухом. Ернеста, мабуть, залишили в інших сусідів. Він довго шукав очима Анрієту – і нарешті побачив її, вона ховалась у натовпі. «Повторіть усе, що ви робили вранці». Він зневажливо дивився на всіх без винятку. На прокурора, на слідчого із маленькою борідкою, на інших, чиїх чинів не знав. Йому дали адвоката, який безперервно подавав йому знаки, що означали «увага». «Увага до чого? Якщо так хочеться, чому не повторити всю сцену?» Ось тільки тих самих слів йому не знайти, а без тих жестів все втрачало сенс. «Пробач мені, мій бідний Браун!» – повторював він сам собі. «Вони обов'язково хочуть бачити, як я махаю гаком». Коли він узяв у руки гак для лови крабів, узяв спокійно, як його завжди і беруть. По натовпу пройшовся шепіт, і люди із жахом відступили. «Де знаходився цей предмет?» Його тримав у руках Браун. «Куди ви завдавали ударів?» «Куди завгодно?» «Знов шепіт у натовпі, але Маулену було однаково. Мабуть, навіть приємно переконатись, наскільки вони дурні». «Подивіться, ось він, паштет!» «Не чіпати!» – гукнув слідший. «Все тривало години-дві. Писарі писали...» Адвокати сперечалися зі слідчими. Змалена зняли наручники, щоб він міг узяти гак. А коли все скінчилось, знову одягли. «Чи не хочете ви ще щось уточнити?» – спитав прокурор адвоката. «Ні, зрозуміло ж, я потребую психологічної експертизи мого клієнта». Ще напередодні кожен із присутніх, проходячи повз малона говорив «Привіт, Луї». А зараз усі жахом дивились на нього, наче він уже не Маулен, та й взагалі не людина. Навіть його дочка ховається за чужими спинами. До хліва не можна було під'їхати машиною, і процесія пройшла частину шляху пішки. Хлопчаки біли навздогін, боячись втратити заарештованого вигляду, Фотографи перегороджували йому дорогу. Нарешті його закрили в камері, і він із задоволенням Оглянув білі стіни, вузьке ліжко, підняте до стіни, відкидний столик. Ще ніколи в житті йому так не хотілося спати. І він мало не заснув одягненим, але тут до нього вели адвоката. «Дозвольте вам сказати, що ви зробили всі можливі помилки». Вдома в нього, зібравшись на кухні, де вже запалили лампу, всі, мабуть, плачуть. А блакитний бідончик, який він купив у суботній вечір перед народженням Анрієти, стоїть на столі і від нього пахне горілкою. Я прийшов вам дати поради. Маллен глянув на адвоката так, як дивляться на куметний, але марний предмет. Усім видається ваш цинізм обурливим, а це ускладнює моє завдання. Потрібно… До речі, коли буде похорон? Перебив Маллен. Чуй похорон? «Брауна?» «Поки що невідомо, спочатку зроблять ростин». «Новіщо? Я все пояснив». «Потрібно з'ясувати, який удар виявився смертельним, і як його було завдано». «Дружина його поїхала?» «Ні, все ще в готелі». «Думаєте, Брауна поховають у дюп'є, якщо тільки вона не сплатить за перевезення тіла до Лондона?» «Мітчелли повинні заплатити». Мален глянув на адвоката, насупив жеброви брови і зітхнув. Залишіть мене. Нам треба домовитись. Так, завтра або потім. Ну що ж, отже він не піде на похорон містера Брауна. Місіс Браун витратить 100 фунтів на те, щоб забрати чоловіка, і він ніколи не побачить ні його, ні її. Ідіотизм, звичайно, але нічого не вдієш. Найприкріше ж у тому, що все могло статись інакше Що за сплетення випадковостей? Ось, наприклад, уночі, коли Браун мало не піднявся до нього в будку Щоб вони сказали один одному, якби він увійшов Або коли Браун прямував за Мелоном до його будинку, не наважуючись з ним заговорити А Малин уже готовий був віддати йому валізу чи навіть сьогодні вранці, коли він прийшов у хлів з ковбасою, сардинами та паштетом? Щоб вони сказали один одному, щоб вирішили, як би вони жили потім, і що сталося б з двома будинками у Нюхвані та в Дюп'є? Що було б із дружинами та з дітьми? Це було неможливо, сказав Маулен напівголосно. Що неможливо? Він тільки зараз помітив свого адвоката і знову зітхнув. Нічого, я просто міркую. Саме так, я особливо вважаю, що ви надто багато думаєте. Краще не заперечувати. Я зараз хочу спати. Це було погано. Щойно адвокат вийшов і зашушукався в коридорі з наглядачем. Маулен кинувся на ліжко і знову задумався про Брауна. Його дружину про свій будинок по той бік Гавані, у вікнах якого ввечері з'являлося світло. Коли його засудили до п'яти років в'язниці, дружина й дочка із плачем кинулись до нього в обійми, а він, поцілувавши їх, озирнувся, німов шукаючи когось. Людина з Лондона Жорж Сіменон.